وحل العقدة من لساني يفقه قولي دلسم صفحينا زمنغ اصول شروع غوغد حديث منغ بيانو او دا غي مقصد دا او د علم د پارا سفر کول دا طریقه د انبيয়া عليهم السلام دا او د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعين دا او د نور ټول نیکانو دا جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہما دمدینۃ الرسول صلی الله علیه و آله و سلم نن یوم عاش منزل کړه حدیث موری دله خو صرف مخامخ نور درې تاسو به گا پدی کدا خبره مو ورې دا ذین خبر یوم مخامخ وی یو بواسطی وی نو کې ډېر لوی फरक دی دا د نبی کریم علیه السلام دا خبره دي صحابیو لري او خود بل جانا او چا چې د نبی علیه السلام و دلی و نو لري او ندی دا غین په خپل نه و او لري دې ته وې الاسناد او سند یې نه سند دل نودیو خو غښته او پاغي باندې د میاشتي د سفر سامان تړلو او یو میاش دی کی आवाज لاړو تر دې چې شام ته لاړو دا حدیث د عبد الله ابن اونیس رضی الله تعالی عنه سرا نودروازی له دروازه وټه کولا دروان شیر ویداو کا مالک لذوائے چجابر علی الباب زه خدربالم دکن نا الفاظ ناغوی جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما قلت نعم فخرج يت و اثوبه روت دمربت تلوار چې پخپل جامع او صدری قدمونکې خل لکوسم دادسره په تلوار روزی صدر او پر سراخ شي فاعتنقني واعتنقته نماز سره غاړه ملاو کا معانکه او کا عمر سره او کا و پرن مدی کې مساله دا وريده چې سوق د لری سفر نارغه نو غاړه ملاول د په سنتو کې ثابت دي او په کلی کې ور غاړه ملاوه وی دا خوې په بازي زنانو نارینو کې زنانو کې ډېر دي په کار دي چې زنانو د کلی کلی سره میلاوي شي کلی کوي او کورته سلام دی شي او لاس ته میلاوي مصافحه له څنګه د دوو نارینو مسلمانانو شي میلاوي شي د ملاقات سنت دی نو د زنانو د پرمدي وروغه دې غاړه دې میلاوي <coughs> باورتوی یو حدیث دی چې ما ته رسیدره دي چې تاسو هغه ورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فلق قصاص په بارد قصاص کې پرځد قیامت زه موږ استاد شټول خبر دی حساب دا نن کچا په خلچا ته ضرر رسول یا پلاس یو رسول یا په بل طریقې رسولو نظم ایمان دې چې د پختنې او زیش تا رب العالمین با د ظالم نه د مظلوم د ظلم تپوس کئ نزو یریدم چې تاسو به وفات شي یا ز مخکې د دینه چې تاسو له حدیث زواو نرم قال صحابي اور عبد الله بن اونس رضی اللہ عنہ امام رضی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول شی فرمایل یحشر الناس یوم القيامه راپورته بخړې شي خلق پر د قیامت او قال العباد بندگان د الله ته قبر نشته راپورته کی ک ناری ندی نا او که زنا ندی او بربند بای غرلن بی خطنی بی بهمن سشیب ورسرنوی اتا سولدہ حدیث را روانم دیمشکا شریف کی آئیشی بی بی بی قربان خزی سری بطول بربندوی نو دا اللہ حبیب آوی دیو بی اوب اللہ حبیب رتوی بی بی معاملہ دم را گرانا دیشی اوب دا زلزلې شي یا سافت را شیوبله سوګوري مور بار تختې دي او سور سات پس خواردن کې معشوم رايا شي جا هميدن نه پرېخ اچاکه به نسنیه چوله پاږې کې را تختي له دا د دنیا ہے بد د دا غرض وسومره لوی هیبت وی سوال نه پیدا کیږي او سړې دې چالو ګوري اے دریاب چې څوک په مخه کې او په کې خزي او سړی برمنډي په مخکړی او بلبو ګوري اپ خپل غم دے دا د دنیا غم دی د دنیا غم د خیرت مقابله کې سم نه دی قال قل نا و ما بومن ګره صحابه کرام اهل لسان دی خو په باز خبرو اغید الله ذ حبیب نتوس کی جبه منسته وی قال ليس معهم شیء سشی بنی دلته چاسره پی سی ټکی دی چاسره زیاد دی او نور سی زونه دی نوکه چاسره ظلم وکونو مشران چی جرګ کوي وای بھائی ستا دا کور یا ستا دا پټه او دور پی سی مونګ دل فرزاون گئی کی ورکی ال تبس شی دی گره جتا د شزمکه خول دی ته بوله یو کنال پزلس کناډ ورکی یا د یو روپۍ پسې بور تسل روپۍ ورکی سم بیا نادې هم بال من بعد کما یسمع من قرب الله باواز ورکی دی بندگانو تا چې کڅوک لری دی او کنيز دی خدا आवाज به یو شان ته دی شي وہی بانل ملک زبادشاه بن دخل کو بادشاہی ختم شوه طول تشتور را لے بادشاہ بم بے لخر را رواني بر بند سر تور عطا سلطير شو یو کم دیر شم پارکه دیر شم کم د وقت بادشاہ وې لاړه زما بادشاہي لاړه دنیا کې خزمه لخرې اوز وخت شتور پاته شو یګور دنیا کې چې کسوک سر کوفر باندې دے که په ظلم دے غزان له یو دریل لټولوي هلاک انی سلطوانیا اما چې د خپل ظلم او بيديني کم دلایل بل لټول ختم شول دلته نه چاليږي اوس دنیا کې خو خلکو خو هلاک انی سلطوانیا وبانل ملکو زهاص یوا بعد شو ا د او حساب کوون کېله یم بغیر هدن حل نار نهدي مناساسې یو تلله دور واللوونه چې د دباره فیصله د ورصله شوي ایت خوله نه چې د ورتهوردن نه شي د ور نه کږ نه ترغې وله د ه نحل جن نهې حق او د دې یو تن سره د جنتيان حق ده لومبې دې ورته والي چې لومبې د جنتي نشوکی خپل حق والي حتا اقصهو منه فردي جزور ته داغي بدلو عالم ددلا ولا يمبغي له احد من اهل الجنه مناسب ندي یو تنته د جنتيانو نشي دې جنت ور دنشي اي يدخل الجنه ولا ولا له ذم من اهل النار او د یوتن تن د اور والو د سره حق دې تر دې حتا اقصوه منو چداغي بدل عالم وهي حت لتمته یو سپید کښت ناجیز ورخړی ادم ګور ترغیزینه چې زه د هغه تپوشو کوم دل د ګورم معمولې سپېړې ته پوس ممکنې دي دیو جن صحابه په یو یو سپېړه سمره خفشیوی صحابي او امام ویل زواله ادین رسترا باندې چې आवाज وک ماواز باندې اونې جن دوا الله حبيب عليه السلام وي بس ز ټول پر په دو په حبتشو نبی رحمت صلی الله ورسولتا خوین زدا اوتی مالک خو الله پتہ باندې دین دی ډیر قادر دی نو بس په صحابي به تراغ او بس قربان داد دا الله د پاره می آزاد ک الله حبيب ورته کې شری آزاد کړي دی نه د جهنم اور بس وزول وي کله په یو سپېړه بسړې اور تلار شي دیو جناسی بیسا نا حقی سپیڑی چا تا ورکول ندی پکار قال صحابی وی قل نامنگوی کیفا دا سنگا با بدلی غستیشی و اننا انما نأتی نأتی اللہ عز وجل عراتا غرلا بهمن, بهمن دا اللہ حبیبا سرنگی با دا بدلی غستیشی امو خبا اللہ عز وجل تزو بی خطنی اسشی بنی قال بالحسنات والسیعات دا اللہ حبیب ورطویل تا که نور سنیشتا نو تا منزو نکڑی روجیدی نیویلی تلاوت دیکڑی نور نیک کارو ندیکڑی نو آغا مظلوم بو چې الله دما تا کنزلی کڑیوی دز پا سپیڑا والیو ما بانی تو حمت لگولیو زماغی بطی کریو او زماس پا کعوه کرو زید خلقو پا منز که شر مولو نو رب العالمین با مظلوم توایزه دا منزون استاشوال دا روجه استاشوی دا حجون عمره استاشوی نو کد دی ظالم نیکی ختمی شي په مظلومان و تقسیمولو بانے نو وصیعات بیابد مظلوم گناهون راخلي او په ظالم به انبار کئ کم زنا او نیکي ختم شه بیا بسوي نو هر څو خپل گناهونه به سبب مظلومانو په انبار شي نو حديث دو مسلم شریف کې راغلي فتور نار النار د جهنم په اور کې بور وره ورزول شي دا هديجو جديده په راجابیر رضی الله نو سوکو ا دا کمال نडक تھے ا بھائی هر سړی چې قبر عذاب او قیامت باندې فکرمن کو چې کما ناجایزه چاته زور نوکا چاته misspk یو غیبت میوکو شوق میوالو شوق می اٹھ کولو او د چاده وینود مال او حیا شرم له کې نو د پختنې په ځای کې به پختنه کوي دا حدیث لاندې لري دي دمر کتابونو د حدیث ذکر کړي او دا حدیث تاسو ویلم ده او تاسو بار بار اورې ویلم کېره ده نه کوټه به دې ټکې شوی وای ما تاسو ګرلی موليان یا د ال ادب المفرد مو ویل د امام بخاری رحم الله ما شاء الله دمر ګورو سر الله دی خو کینو هغه دی ټيب کړم او نو دنیا مسلمانان امتي امام بخاري رحم الله فاضل المفرد کلا حدیث په دي الفاظو ذکر کړي د اساس یو لسمه صفه کړي به او دا دمره بھارت دی دمره وګت حدیث ترجمه ده زکه د عربی جامی جبدا نو چې د دي ترجمه پښتو کې کې نو یو کخې نه کخې جوړي او خو یو جاې جببه د کله په یو ټو کې کې سمندر رابط کې نو هغه کمال چې کم دا ربع دی هغه د پښتو دوردو د جبو نه د ورکه ځکه د مبارهه جببه د چېدي جب که الله خپل کلام رالیلی او دا د اخې خاته من نبی او صحیح دله ولین والخرین جب دا. جعبیر بن الله رضی اللہ عنہ وی چیدتا انہو بلغہو حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دقا حدیث تیخو گورا پا کسا بدل را بدلی ادھے بار بار اور دوسرا خبر مخلشی اولادا بخاری شریف او دانور کتابونو کې مکرر احادیث تی امام بخاری کړه یو حدیث پینزل لزایا کلا لزایا کلا کوم زیاد سکی ذکر کی او هر زه کې دا غید ذکر کوله جدا جدا شوی مقصد بھی. جابر ابن وی جابر بن عبد الله رضی الله عنهما وی انه بلغه او چې بشکد یو حدیث الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دیو سړی نه د اصحاب د نبی عليه السلام نه او دا غنوم مواردو چې سنو میله بای اه عبد الله ابن اونیس رضی الله عنه فابتعت بعیرن ما و یو خو اغسطو فشدت الى رحلي شهرا نو می د دې صحابي طرف تف سامان د سفر یو میاش لاړ حتا قدمتم شام شام تر عالم نو ابن اونیس رضی الله فبعثوا اليه ماغه خبروا ليګلو چې ان جابرن بالباب حضرت جابر رضی الله نوراګله او ستاپه دروازه کې ولارد دي فرج الرسول قاصد راغه فقال بيجي جماعه مالک عبد الله ابن عونيس رضی الله نوراګله او جابر ابن عبد الله دي فقلت نماو فخرج روته فعت فعتك اعتقني جمع <سؤال> سره غاړه ملاوکا ماویو حدیث دی بلغنی چې ما تر رسیدلی لمسمعه او ما ده نبی علیہ السلام نو ورېدل نو خشیت و انا موت او تموتا زیاردم چې ذب وفات سمعاتا سو او ما ورېدل دی د نبی صلی الله علیه و اله و سلمنا یقول چی فرمایل یحشر العباد وو الناس عراتا غرلا بهمن راجم بکلیشی بندگان یا خلق بربن بی خطنی تشتور قلتو ما بهمن ماوی بهمن ستوی قال لیس ماهم شیعن دیس رب سشینی فینادیهم بسووتن آواز بور کی دیتا پیو واسر یسمعوه من بعدا او ريب دي لرا جسوك او احسبوه كالك ما يسمو من قربا گمانكم جوه لك او ريب اغسوك جنز ديوه و ايبان الملک و زباد شايم لا ينبغي لأحد من أهل الجنة مناسب نديو تنتد جنتياننا يدخل الجنة جي جنتد وردنشي و أحد من أهل النار او یو تند ӯرو عال اون یتلو به بمظلماتن مطالبه کید نه یو ظلم سنت د سرستر کی غړی یو سره کافر دی هندوی دی سیک دی تعالی خو یانې ویلی جته اخلاق کوا تور سره ټکی کوا د کافر د غلاته پوس بم در نکیږي اگر چی د کافر بم سکیږي داغ دغلا تپوس بم کی گی تا اللہ غیدہ سی نیوی نو بس بیزتی کوا او او اٹا د نو چی دا کافر دا ظلم تپوس بکی گی نو د مسلمان داغی بسنگ نکی گی قل تو و کیفا سرنگی با دا ظلم دا ظالم نبا دا ظلم تپوس کی گی. و نه ما نه ات الله اوراتتن بهمن من خو به راز والله ته بر بډه او تشتور قالله بالحاتې وصات الته به د ظالم نه چې انتقام مخلي د دنې کوی به مضلووم لوررکي ااکې ختم شوي نو د مضلووم ګناونه به په د امبار کوي دا عادبل مفرت 970 نمبر حدیثو باب المعانکہ کی امام بخاری رحم الله خپل صحیح کتاب کې دی حدیث ته اشارہ کړې اے پترجمه تل باب کې وایي امام بخاری رحم الله ورحل جابر بن عبد الله سفر کړو جابر بن عبد الله رضی الله عنه د لسمه صفه کې د عبارت ته ښکاری مسيره شهر سفر دیو میاشتی الى عبد الله ابن انيش ابن عبد الله ابن انيش رضی الله ان ہوتا في حديث واحد دیو حدیث بارکی امام بخاری رحم الله دا تعلیقا ذکر کړه خپل صحیح کې او حافظ ابن حجر رحم الله دا حدیث خپل شرح کې موصولاً ذکر کړه او دا د مسند احمد حدیث ته نو غرد یو یو خبری د زنده‌ پاره زموږ دیلی مشران او سفر وکړي د ذاتاو شي کوم سفر کوي یو خدا طریقته شاشوا د امبیاء علیه السلام په لار رواني د صحابه کرامو په لار او د نیکانو خلکو په لار او د لم دا سفر دومره مبارک دی دابل له حدیث تستاسو د ولسمه صفه کی د ولسمه صفيه خيرنه حدیث دي د قيس ابن كثير رحم الله روایت قال قد امر من المدينه راغل یو سړې د مديني منورينه على ابي الدردا ابي الدردا رضي الله عنه ته وهو بيد مشقه ذذاه وكد دمشق ورنره دا حضرت امیر المومنین فاروق یعظم رضی اللہ نو دا طرفنا او دا صحابو عجیب شانو عدل بسنگا نراتلو اغیر یوزل عمر رضی اللہ نو بکلا دخپلو عاملینو تپوسلتلو نو دا شام یخ حالاکہ نو دا دا پا یخ حالاکہ کمده چې بیسترانو گرم شوی او دے سا دا طولی علاقی سا دے. گورنر دے لهذا ذمير المؤمنين خفش ود د په حاله وجړل دوی تزان لې او بيستراب دغه کې پدی يخذ دغه کې پدی معمولی شي کې ديزان را غونډ کړي فقال ابو الدرداء رضي الله عنه دي کسته وي ما اقدمك يا اخي ته د پیغمبر عليه السلام د خار نجد دا را یو میاش منزل دی او کو شي روسته ايرورا فقال حديث بلغني انك تحدثه ویاو حدیث ته ما ته رسیدله چې ته بیانې ار رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم نه قال اما جئت لحاجته ایت دبل شو حاجت د پارنی راغله قال لاغوینا زما د دې سفر خالص مقصد دا یو حدیث د پیغمبر علیه السلام اوریدلی قال اما قدمت للتجاره تد التجاره د فارخنی راغله قال لا ما جئت الا في طلب هذا الحديث زنیم راغله مگر پته ل بول لطول د دې حديث کې قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دل رسول اللہ اللہ وسلم و رسول الله الله عليه وسلم نه من سلكت طريقا سووک چې روان شوپ یا اولاره یا به علمن او دی کې د علم لټی چې ځان م د الله نازل شوي کتاب پوه کې ځانې د خپل پې غمرلی حسلام په هی سپه کې او د دی کم خادم عوم د پاغېې ځان پوه کې نوله کلله هو توریق ال جننا الله ورته پتی جنت تلار روانه کې دا تا شاء الله دا غا د امید احاديث دي چې دا په کملار ته سوبډا ګانټه کوي و او کمزورې سلام سامو پلاسو کې دا او په زمي او وړي ګرمۍ سردۍ لنو ګورې د لار وبالا ته جنت دتلو لار ګرځي ولله دې مونږ تاسو د پاره وګرځي د ګره په کومه لار چې د دین د سدکړې د فارزي د غلار په عینې ده صدا دا د جنت لار ده دیو جنګره زدکړې خبره ده اګه ته 40 خین اول به زدکې کړه 140 خین اول چې تاسو زدکړې دی 40 سوخه وين الملائکه لا ملائک کی دی جنہ ہتا ہخ پلی وزری اور ای دعا الی طالب العلم د پاره درزاون گئی د طالب العلم اے ملائک دی طالب العلم تو وزری کی دی علماو لیکری دا وزری سده پاره کی دی ای وای دا, دا جزئی او دی اکرام د وجنا چې دا سړی چې را روان دی د قرآن او قران او سنت ځکه دې میراث د نبوت لټوي دا اوس چې میراث دی بیا ابو هريره رضی الله عنه بازار تر هو تو خلک په سوداګانو کې لګیاو دا معنا نه چې سوداګانې بنه کې بازار کې دکان نه کې او خلکو لوی دي پیغمبر میراث په جمعات کې تقسیم کیږي تاسو غوډل د دکانونو کېښتای خلک زرزر جمعات تراغه ورثوی کوم دی میراث وی دا قران چی بیان دی هدا حدیث به دا چا میراث ده رسول الله علی السلام خو مت مال نه دی پری خې زیاد نه دی پری دا, دا مخله قران میراث ده او احاديث میراث دي دا, دا دی وجنه ورته کی دی چې د نبوت د میراث طلب طلب کوي وغه پورته کوي ګوره دا وزارې چې ملای کدي دا د لوی محبت او د تعظوی نهخ ده خلک کوی که نژره معړې در ته غړوی او زلمې د لو غړی چې د پغه ک دمونو راتللی د ګوره ملاکو ور ته ظې غړي د طالب العلم د تاظیم او د محبت د ووجه ځکه دغ ش لټی چې حاط د عالم او نجات دالم دا پهغې د سره ګوره زموږ استاد سو مسلمانانیو د ټول عالم نجات او د ټول عالم ژوند پسې کړي په قران او سنت کې एकदा موږ نه لری او د دې د علوم لری شو نبیاد انسان او د زناور په بس کې فرق شته بلکې الله وایي چې د زناور نه بدتر بد تر کېږي دیو جن علماء ولي کړي هر انسان پاشرف المخلوقات کې نه بعضي لوغو الله غيان وي وَيُولَائِكَ كَلْ أَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَدْوَلْ وَإِذَا كُفَّارَ پَشَانْدَ زَنَا وُرُذِي بَلْكِ دَدِينَمْ بَتَّرْذِي عَدِیر شَمَا پَارَ كِدَرْ لَوْا سُسْتِي رَسُلَ اللَّهُ وَيُولَائِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ دَا پَتُولُ مَخْلُوكَاتُ كِنَا کَارَذِي وې ګوره دا شریچې علم لټه د کې د ملایکو مشابهت راغې او دای د دا د ملایکو په منس مناسبت ده زکه ا څه سوچ کوې خبره تا وې پټول مخلوقاتو کې د انسانانو خیر خواسو کړی هغه ملایک او د دې ملایکو پلاس هر سعادت علم او هدایت دی ته حاصله غور دا ملائک زمونږ چې څومره گنہگار یو مونږ ته د الله نه بخنه غواړي اذ مونږ دی ایمان د مضبوطی د دعا کوي او زمونږ مدد کوي زمونږ د دشمنانو شیاطین او مقابله کوي ادا ملائک هر څلري چې دی بنده ته څومره لوی لوی خیر بلاو شوي عدل د دنیا او د اخرت دواړه خیرونه میلاو شوي دیو جن بازه تابعین او بوی وجدن الملائكه انسوا خلق الله لعباده مغمندلي دي ملائک چې پټولو مخلوقات د الله کې د انسانانو بندگانو خیرخوا دي دا جمله سوار لس مصفه کدا او وجدن الشیاطین اغشى الخلق للعباد اپټول کې لوی دشمنان شیاطین دي کې په انسانانو کې دي یک په پیریانو کې دی قبل حدیث لبیا راشی د دې جملې تشریح مونږ وکا اداستا سودیار لسما صفه کې دا او دغه ترجمه مده وان العالم لا یستغفر له من فی السماوات و من فی الارض بشک عالم د قران او سنت او د دین خام خابه خنه غواړي حتا الحیطان فی الماء ترذیچ میان کبان په او سمندر کې ادا ګور دی, دی قرآن او سنت غبرکت چریدی ل په درسره خدمت کې نو په دې اسمان ازمکه او دریابرونو کې څومره مخلوق دداسې کای اورته دعا کوي زقد عالم اصلاح پ علمان دا بھی ایمان وی او د نیک اعمال نو سمندر بم د فساد نه بچوي وچا بم د فساد نه بچوي علاوها نه زهره الفساد في البر والبحر بما کسبت الجناس پوچا اوپر لوند کې فساد سرګنشوي تخلق د اعمال د وجنا وفضل العالم على العابد عالم العالم فوق عبد داشري كفضل القمر لک غوروالد سوار لسمدس بګمې علي اساير الكواكب پټول استورو ان للعلماء ورثه لمبيا عالمان وارثان د انبياء عليهم السلام دي ان الانبياء علم يورثون دينارا ولا درهما انبياء عليهم په میراث کې دینار او درهم نه دی پريخه انما والرسول العلم اغه یې په میراث کې د قران او د خپل سنت او علم فمن اخذ به اخذا بحزن وافر تشاجدارونیو یولو یا برخه رونیوا دا دمسند احمد حدیث ته او د امام ابو داوود او د امام ترمذی رحم الله حدیث ته او د دې دي الفاظ او تشریح بیا ان شاء الله کو وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد الیہی واسحابہی اجمعین بسم الله الرحمن الرحيم وان قرب بن الرحيم الله مولا ابن عباس جدا آزاد شوی غلام دي ابن عباس رضي الله ان عبد الله ابن عباس ده حديث نقل كاي ده عبد الله ابن عباس رضي الله انهو بیشک دا عبد الله ابن عباس رضی الله نماجنه مات له ابن بن قدید د لیو بچه وفات شو په قدید مقام کې ادا دو او بعثمان یا په اسفان کې تدوار زایونا د حرمینو شریفین په منص کې دي تا دې موږ تاسو حجونو امر له بوزي نجبلاره د یودنی ویخی نو ذقذ او دو اسوان بوط برازی نو باندې حکومت بدل کړی نه دي ته قذيذ بوردم لګیته رہی او دو اسوانم لګیته رہی دی مقام کې بچي او فقال يا كره بن ما تهويه كره بن زرمجتما له منه الناس دا کو ګور سمرا خلق د جنازې د پار جمع شويدي قال فرماائد فخرج زرة فذانااس قدج تمام له صخ جاز د فرة جمع شو فاخ برته نوماورته خبر وركوب فقال تقول مربون ا تسجسلخ به تخمنا يسليق پور كسان بجمع قال نعم ندوي اه وقال اخرجوه وشا بيد بچی دا جنازه مرو با صحیح فاینی سمعت بیشک از چم ماوری دلی دی در رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم انه یقول چه غی فرمایل ما مر رجل المسلم یشتهى شرب مسلمان یا, یا زنان مسلمان یموت چی فقوم والله جازتي درېږ د د جناې د پارار بهغونه رجلاًسلخ کسان او د جناي ممس او جنازه کې دله دوه غړي او دا سرويخواړه داسوي لا يشریکونه بالله شي چې د الله سره سشي شیک نشر کی اکبر کائی او نشر کی اصغر کائی طول مومنان موحدین نی الا شفعهم الله فی مگر اللہ ودوی شفاعت قبل عيدی د مرزبار کی او دل باب خنا کائی د گناہونه ب معاف کائی دل بلا خبر د جنت د باغیشونه او باغیچه جوړی رواهم مسلمون دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړی دی او دا پس مسند دے احمد کم دے ابن ماجہ کیم دے امام بو داؤد او امام به حکیم ذکر کړی دی نګرکه سلویختو کسانو په یومیت باندې جنازه او کده چا د پاره د لحظه پاره او دا سلوی خوړه داسې دی چې مؤمنان دی او د الله سره اونا ګټه مړې ژوندیش نه شریک کړي حدیث صلیویختو جنازی کوونکو په سفارش با الله د میت څخه د میت با الله بخي د مسلم شریف حدیث ته د مسلم شریف حدیث ته وانا عائشہ رضي الله تعالی عنها تم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نریوایت ته ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دئ النبي عليه السلام نو روایت نہ کر کہ قال الله حبیب فرمائے ما من میت نشته میت مسلمان تصلی علی امه من المسلمین چه جنازی موز کی پدبان یو دل مسلمانانو نا یبلغون مئات او د پشمیر کی سلو ترسیږي کله هم یشفاعون له او دا ټول شفاعت کوي د د د د دپاره راغلی چې مونږ با الله ته د خپل روح یا د خپل خور د پاره جاړو الا شفیعو فیه مگر د دې سفارش ب قبلی دې شی دې بری بارکه خو چې سلواړه نیت څه دي صفا سوتر دے دا الله رضوان مقصد دے, دے او په دینیت راغلی چې دی دا د دې حق ده او ظلم مونږ د الله نه الله له مونږ ژوندې سفارش کوو چې دا مړ او بخي الا شفیعو فیه مگر د دې شفاعت قبل ایشی دتبارکی رواه مسلمن ادا خواشربری دي چې نبی رې صلوات و سلام ومت ورکړي ورته دوه حدیثو کې دا سوي چې دای ورته شفاعت کین او الله به قبول او منظور کړي دیم دام نه چې وای دا شفاعت کون کې دا الله سره شې نه شریکای یو حدیث کې دا شب راغلي چې څوک شو او دری صفونو مسلمانانو په جنازه او کا نو نوبذ دل الله مغفرته جنت واجب کو دیو جن باز علما چاغي په حدیث او په دین پویږي نو چې خلق لګي وی لګي خدري صفونه شي لګي لگ خصوص شي چې د الله درحمت د پاره سه بهاره جوړ شي وګورکل خلق لګم د نو پکارداري چې امام پویږي چې دی غي دری صفونه کوي زکر دا تاسو تا سو تراروان چې کوم مسلمان وفاد شي او دریس افنو مسلمانانو پیسو کا جنازو کا او ددی نیت خالص د الله در ازاده نو رب العالمین بدی میت تسکی بخن بکی او ددی دا جنازه چی دا او شفاعت دے دا با اللہ رب العزت سکی دا با اللہ رب العزت قبلی وصل الله تعالی لاخیر خلقی ہی محمدين الہی واصحابه اجمعين الہلال امین زمند ټول خاتمه ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې امون غ ټول حاضرین غایبین پخبل رحم او کرم د خراب خاتمین الله په حفاظت کې او ساتي الہلال امین امغ مشایخ تا اصول فروع تا مروج وندو حاضرین و و علوی ماف و او غایبین او تواڑا او لوی گناهونه معاف کی یا رب کریمه زمون د ټولو دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم پرکه او زمون د ټولو دینی دنیوي پریشانای رب کریمه ختمه کی الله سبحانه بیماران دی او کوم بیمارانو ته دعا بارک مې ویلی الله ست ټول بيماران او ته شفای کاملہ عاجله ور الله سور مسلمانان کا رزداری دی الله په خپل رحم او کرمه ده قرض واخلاص کړي بی ګنا بندي وان ده بند را خلاص کړي د شا دښمنایي طرف ګناهی دی الله په دوستي او محبت بدل کړي الله په تمامه دنیا کې چې مسلمانان پکم مصیبتونو کا کړدي یا الله راتول مشکلات او ټول مصیبتونه پرېشانی تیل لری کې الله ده هر چا د بار د ریس کې حلال دروازې پرانځي الله جل الله د چا اولاد نشته نه کومه صالح اولاد ولا او د کوم مسلمانانو اولاد دې تقدر او قدیره دا بچی د خپل مور خپلار تابدار او د سترګو يخوالې شو رکی الله چا شاکورونو کې زامن او لونه دی دغ بونهدنې ک رشتې بندو بس فرته وکې الله زمونږ د آند نه سلته د هر ک اسم پیتلو شرونونه حفاظت و کې الله خل لم د زمونږ د ایمان او د هیا فاظت وکې د دواړو چې هاانو د شرم دګونه الله او ساتې الله هر ظالم د ظلم نه د شري د شر نه او د ار حدي د حت نهمونږ ټول په خپل حفاظت کې او سرې الله ثغنی او مونږ ټول فقرا یو د خیر په قدر ضرورت د عافیت باران په موږ وره الاله الامین د خیر عافیت په قدر ضرورت باران په موږ راوره الله زموږ ټول حضورې قبول او برخوره کی او د قران سنت د دیلم د پارا زموږ سینې پرانځي الله هو مربانا اته لنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وکنا عذاب